Hallo und herzlich willkommen zu Oma Erna erzählt. Ja, das was passiert hier. Meine Mutter Oma Erna wird aus ihrem Leben erzählen, wird mir aus ihrem Leben erzählen. Ich nehme das einfach auf und stelle das ins Internet. Natürlich weiß Oma Erna Bescheid. Und weil ich immer mit Oma Erna auf Plattdeutsch schnack, ward wie auch in Zukunft nur noch Plattdeutsch schnacken, zumindest überwiegend. Da kann ang und da verfallen. Aber überwiegend war das wohl der plattdeutsche Blim. Wir wünschen you viel Sports, tut es erstmal nur ein Testdatei und dann seht mal wieder. Ich wünsche ihm was. Tschüss.